Письменники Андерсен Ханс Крістіан 1805-75 Датський письменник Один з найзнаменитіших казкарів світу Твори Нове плаття короля Снігова королева Гидке каченя, Бронте Сестри Три англійські романістки Анна 1820-49 Шарлотта 1816 55 та Емілія 1818 48. Ними написані відповідно Агнес Грей Джейн Ейр Грозовий перевал ВОРДСВОРТ Уільям 1770-1850 Англійський поет, який присвятив свою творчість життю простих людей на лоні природи Твори Ліричні балади ОДА Про почуття безсмертя Гете Йоган Вольфганг 1749-1832. Видатний німецький поет, романтик і драматург Основоположник німецької літератури нового часу ТВОРИ Фауст Страждання Молодого Вертера ГЮго Віктор 1802 85 Французький поет і романіст Провідний представник французького романтизму і великий борець за політичні свободи. Твори Собор Паризької Богоматері Знедолені Данте Аліг'єрі, 1265-1321 Італійський поет Писав італійською мовою, а не літературною латиною, як це було прийнято в його час. Автор божественної комедії Джойс Джеймс 1882-1941 Ірландський романіст і поет Його романи «Дублінці», «Уліс» та «Поминки по Фінегану» демонструють віртуозне володіння англійською мовою Джонсон Семівел 1709 84 Англійський письменник Уклав словник англійської мови 1747 55 який став зразком для всіх наступних англійських тлумачних словників. Дікенс Чарльз. 1812-70. Англійський романіст. Своїми романами привернув увагу громадськості до становища бідняків, чим сприяв проведенню реформ. Твори: Олівер Твіст, Девід Коперфілд. Кітс Джон. 1795- 1821. Англійський поет-романтик. Автор од. Сонетів, балад, поем. Твори «До солов'я», «До осені», «Ендеміон».